dio kwa sababu hii ya kuchinja huyu minyama tunakukuta katika idul Adha. Hm? Eidul Adha adha mnaka ni Eidul Adha hivi idia kuchinja. Kwa kale tio ile kondo basi Eidul Adha ina kwa idia kuchinja. Ndio nakuta waislamo ulimwengu mzima wanafanyaje? wana chinja. Hili wale. Ulibwangu msimu anao chinja. hatumo na wao. Atu na nini? Atu na wao. Atu na na wao. kuko ibada hiyo bado. Ibada hiyo kwa bado ngumu. Ile ibada kuchinja hii Ibada ambayo itakutoa pesa. Ha? ibada hii ya ya odia, ya adha ya kuchinja baada hatuja kufanyaje hatuja shirikiana na nini na ulimwengu katika kuchinja hatuja shirikiana na nani na dunia katika kuchinja au hatuja shirikiana na hao wa Kenya katika kuchinja au hatuja shirikiana na hao wa Nairobi katika kunini kuchinja kwa nini kwa kuwa si kibado kuna ugumu katika ibada ya kututoa pesa Ugumu katika ibada ya kututoa dini pesa lechi ala munyeshugu siku za usuna atatulainisha sawa si kwamba hatunayo tunayo si kwamba nini si kwamba hatuna tunayo si kwamba hapana ipo lakini kutoa ndio kazi kutoa ndio lili e, mpaka shati utoe kama hii sasa hii unatoa shirigi shirigi bale mzee sasa so, unachikopole kopole hii zigizi zigizi hii ndio practice hiyo ndio lili ukiwa unao practice hii kopole kopole utakuja kwenda ku 10 10 10 utakuja kwenda 20 20 20 dukote hamchini hamchini hamchini toto kadopaka ufike 100 ufike 150 ufike 200 hivyo inaambatana na nini na imani yako huku kutoa sasa ni inshallah wakati tutakuja tushirikiane na wenzetu wa ulubungu wa dunia awo wa kibira au wa nairobi katika kuku, kuchija hao wanyama sasa sisi tumekaa tu huko nini kuletewa jamaa sawa atujimechijwa wapi ha Atujie mchezo wapi? Lori kijiia Sikia kelele hapa. Sikia msukubano hapa. Ha? sikia matusi hapa kusonyana hapa. Sawa? Sura mbaya Kitu gani? Sura mbaya Na msimamo mbaya. Na hali na mambo mbaya inakuaonyesha alibaye tu aonyesha tuaonesha umaskini tuaonesha ufukara tena ufukara sio ule ule ufukara tuajikakia kwa mzungu ameturujuku leo tungenkuetuyafanya hivyo twachinja hao maskini wetu vile vile ha wangalikuwa ametuliza wao wetuliza nyoyo zao wametulizana kwao nyumbani sasa dha yake sisi wenye uwezo sisi wenye kitu sisi wenye pesa uko wagumu kabisa kwa kutotoa iso haimeingia fete haimeingia fete ni ndugu ya nani ajua ni nani fete akuta mnu eh jazaaka allah fete hmm. ni ndugu ya aibu fete ni ndugu ya aibu sasa hilo salia tufanyeje Tuone haya. Ili usaidie tufanyaje? Tuone haya. Na kama hatuna haya. basi, kutokuwa na haya hali maisha yatutufezesha kama lori ikiingia hapa. Maisha yatutufezesha kama hii motoka ikiingia hapa. Maisha yatutufezesha kama hii pande la nyama ni ikiingia hapa. Sasa kwa upo bali hapo panapoko gwani ga, hiyo kitu ugone huyu mama ali huyu mama sumani, huyu nyanya ali huyu nyanya Subani huyu ni nani nani huyu ni nani nani sura mzuri hii sura mbaya sura mbaya Iman, fikise, tuweze sisi bila vile kutekeleza hiyo suna ya udhiya Tujaribu kuwasitiri masikini wetu na wenzetu wasiowezi juu ya upande huu au imma Mwenyezi Mungu atupe tawfiq na uwezo kabili wa kuweza kuisimamia hiyo suna. na insha tokombo mnizungu, utuwezeshe kutekeleza hiyo suna. utuwezeshe kufanya hiyo sunna kwa raisi faidi na ulaini kabisa kutokana na hizo dema yaani leo imesha yani hizo pesa hizo zote na hiyo mchuko neno chake alikuwa 250 250 sasa kitu nyepesi kama mimi siwezi mimi peke yangu haya kampuni aya ushirika tfanya company ushirikiano uh, mbili 1250 utoe eh. mbili hamsini tioe mimi kwenye kampuni namna hiyo sasa kwenye ushirika ushirika watu wawili ushirika watu wane ushirika watu sita kuli hal ipatikana nini ikizikapo nyama ya kuchinjwa sawa kuliko kukaa kama pembe butu au kisubutu pembe butu ni kisubutu unajua <tipakati> ehe eh, jazakallah kwa likuboe mswahili eh. <tipakati> pembe butu ni pembe sio kwa na ukali hata ukipiga kitu na hiyo haichomi sasa itikisubutu kishoisho kata ah sawa sawa sawa sasa sa, tuomba bonyezi mungu atupe taufiki imeshilia hiyo nini miezi mitatu inakuja ibada sa, sasa wasitoke leo kama utaweka ngapi dakika 500 500 au utaweka 6 saba saba ya huyo mbuzi sasa sa? Na ukiweka mia nane ndio mzuri itafika 24000. Lazima ajumvise 2400. Eh sasa. Aya. Dio Mwenyezi Mungu amesema huyu mwana mwema, huyu mwana mzuri kafanywaje? Una hata Mwenyezi Mungu naye hakukubali pesa kama kumamrisha Ibrahim nini? Ah, mwache niache mwana usimchinje nimepa ujira. Yeah. Akosema hiyo mwenye zungu lakini kwa alile tarili. Fidia kikomboleo. Sasa, kale te ni kikomboleo hayo yote ni tuwe Tunayofunzwa. Tuetuenye tue, kunii kutoa. Kama mwenye anatoa. nasi vile vile tufanyaje. Yeah. Tutoe. basi Tutowe wulaihaantu mam... nini huyu mwana tuukomboa huyu mwana bidhibhin kwa kichinjwa adhibin tukofu watarakna alaihi fil akhirin watarakna natusi tulisalize sifanjema watarakna sifa nzuri Anahi, juu ya huyu mzazi huyu aliyekuwa tayari kupitisha amri ya nani ya Mwenyezi Mungu tuliacha sifa njema tarakna tuliacha sifa njema aliyej juu yake fil akhirin katika ndimi za watu wa watakao kuja mpaka siku ya kiaba mpaka siku ya nini? Poka siku. Ya. Sasa hiyo auzi hii utechinjwa siku ya nini? Muda ya kudumu Islam upo. Sasa? Muda ya kudumu Qur'an upo. Muda ya kudumu wenye kuamini imani kamili wapo utechinjwa. Lakini mimi na kama hatuwe, hatu hiyo maneno mijida isivye. Laki muda wale wa wale waislamu wakamilifu wenye kuamini imani kamili wako utachinjwa hiyo sasa ukata, wa ukata ndio wa wa lakini muda kudumu wa shabu ngine wako wata ila yomi di. Puka siku ya nini ya malipo Puka siku ya nini siku ya jasa. sasa lakini wizungo, kwa wamomba atugeuze hadi. Mbona kuja tufanye kampuni? Sasa mbona kuja tufanye kampuni? Ona miaka miwili mitatu sasa imepita kwa nyuma. Bali Zuwaile anajaribu kusema hapa fa'nizahu la khair azu jaibu anadia anadia anadia. Yote anatafuta kampuni. Tufanya kampuni. Ati ndafanywa nini Arabi ya kutija udhiya. Umekunyetea leo maneno Umesikia wewe? Harabi ya Udhia. Hapo bali Mshibila anafanya Harabi ya Udhia. Mnakuepo wakati ukivanya hiyo Arabi. Mnakuwa watu. Hapo mishtini ndio ilikuwa itufanya miaka mitatu za harambe ya Udhia. Ya jamaa, angaa kupira hapa, tushike mvusi wawili. Ya jamaa, angaa kupira hapa, moja Ya jamaa, angaa kupira Isiende debout le divata ataka mtoto kambuzi tikadoga ndani tukipata tuchije pesa pesa pesa pesa pesa pesa eh <tos> <tos> kuona mengi wala hukusikia mengi kitu chisikiti hapa kuna mengi, leo mgeni hiyo katika mwezi wa nidhamu ya dini hija ndio mgeni yona manusu bila Ao kama huenda depo mi nime nimesema urongo msikiti shahidi na Mwenyezi Mungu nani shahidi juu hayo shahidi juu hayo tena ikipiga kelele sana wana mbuzi mawili ah hata mwaka hii ilipita mbuzi moja ha? Kibu kiburetame mimi de dara maana zosunu Azolu white 250 presidenti ndiyo pesa. Maana to Azolu white 250 presidenti mto tukatika ya yake moja kwa hii watu 1060. Kwa wamacha 1060 kwa hiyo buzi yake moja. Unaona? Hatuna haya. Hatuna nini? Ni haya. Hatuna haya. Hatuna haya. He. Hatuna haya Tugelikuwa na haya. Tujiona kitu kidogo. Kidece tufanya tusipendeswe Lakini hatu hatuoni kitu na kitu hapo. Tuona yote mambo sawasawa sawa. Mambo mazuri boku kwa kitu basi mambo sawasawa sawa. sawa. Lakini tuone haya. Kina haya jamaa. Eh? Watulisha dalata idi ko bili bila nihaya na guso kalamo sasa tufanye mpango kutoka nini? sasa mpango kutoka sasa siku ya idul idu adha yafika tuwe tu nini wenye kushirikiana na uislamu wa ulimwengo katika kutekeleza ibada ya nini ya udhi ya kula kunini ya kujinja sasa ya jamaa sasa ombi si ombi la kumla masi bali ombi ni ombi lekuataka kutekelezwa nini sunna ya hama mitu. sawa Mwenyezi Mungu ajeze khairi Naam basi hiyo ilikuwa Qur'ana haijatuambia Qur'ani ingelituambia ingelikujifisha ndio. Ni Qur'ani madamu haijatuambia. Mimi ninasema kwako sijui. Sijui kama tukelikuwa tunachija watoto wa. au wala gani sijui. Sawa. So, na mtu wa Biblia Evangelistinja ndio tungelijua. <laughs> eh. Hey, so, swali zuri. Yeah no.